del problema è nato praticamente dalla chiusura del padiglione 25 che era un padiglione che era riservato ai pazienti che contraevano il, il virus del Covid-19, chiudendo questo reparto l'amministrazione si sta attivando per cercare dei posti alternativi, diciamo, a pazienti che dovessero arrivare sia dal pronto soccorso o che vengono infettati durante durante il ricovero. E quello che a noi ha sorpreso tanto invece è che del reparto di cardiologia vengono riservati due posti, eh, almeno a quelle sono le notizie che abbiamo e effettivamente eh, operatori che lavorano lì dentro ci hanno avvisato che due posti verranno riservati a pazienti Covid all'interno del del reparto. Eh, secondo noi è molto preoccupante la questione perché dentro il reparto ci sono pazienti fragili, pazienti che stanno subendo un trapianto, che hanno avuto operazioni al cuore e operazioni vascolari altamente rischiose. Ecco. Alla base di questa scelta c'è un problema di personale? Fondamentalmente sì, stanno spammando tutti quanti il personale che prima era in un unico reparto, cioè che si occupavano dei pazienti Covid, li hanno praticamente spammati in, in vari reparti, quindi noi non capiamo per quale motivo situazione se l'emergenza è finita e se c'è ancora bisogno di posti Covid per qual motivo sia stato chiuso il padiglione, il padiglione 25 dove venivano ricoverati i pazienti che ancora contraevono il virus il virus del Covid-19, non sono stati messi in forza anche altri reparti da la quale dovrebbero essere riservati questi posti e si vanno a operare ancora maggiormente gli operatori, gli infermieri e tante altre figure che che girano attorno ai reparti, perché ricordiamo ancora non è un reparto chiuso, ma è un reparto aperto, quindi le persone girano pur utilizzando le ulteriori precauzioni di legge giustamente, però il virus non si ferma a una barriera o a un nastro con la segnaletica rossa e bianca e il virus gira sempre in un reparto aperto, c'è un grosso rischio di infezione, quindi Sì, mancano operatori perché in un reparto come cardiologia è già messo un pochino di strette per doppiture da parte di infermieri che non riescono ad avere una vita normale, diciamo, perché sono sottorganico, perché c'è una situazione lavorativa che è figlia degli anni con la quale noi abbiamo avuto il Covid, quindi veniamo da da questa situazione molto molto pesante eh, da punto di vista non solo fisico, ma anche mentale, per te, autoritat de sanità. Per quanto sto di Covid, nelle ultime settimane abbiamo visto una ripresa dei contagi. Qual è la situazione? Sì, è quello che dicevamo prima. Qua da parte del governo ci sono ci sono comunicazioni che è finita l'emergenza perché non possono portarla avanti, ma le i contagi sono aumentati, sono aumentati. Abbiamo notizie anche da parte di altri di altre reparti, ad esempio, l'adeparto di igiene triacalogero dove è stato trasformato in Covid e ancora funzionante, sono arrivato a limiti di massimo di quasi 40, 42 posti e anche loro sono in una situazione di operazione da parte del personale sanitario, di ulteriori turni, di mancato riposo, perché naturalmente poi anche gli operatori si ammalano, vengono infettati e quindi è una situazione emergenziale, una situazione abbastanza pesante di contagi in aumento, forse non non descrivibile come la prima ondata, naturalmente, però è logico che le persone continuano a ammalarsi, continuano a infettarsi e si continua ad avere un aumento dei contagi che noi registriamo a tutti i livelli e in tutte le parti e quindi quindi è la situazione che non è così rosea come come la stanno descrivendo, cioè non tutto è finito, i contagi ci sono e colpiscono colpiscono soprattutto gli operatori e i pazienti. In un comunicato voi dite che se l'amministrazione non ritorna sui suoi passi, voi siete pronti ad azioni sindacali. Certo, noi naturalmente Stiamo valutando di proporre alcune azioni sindacali, naturalmente ci consulteremo anche con i lavoratori perché non sta a trarsi comune sentire i lavoratori che il tipo di, di azioni sindacali vogliono portare avanti perché, ripeto, siamo in una situazione dove veniamo da tre anni ormai di, di emergenza Covid e, e non è più rinviabile da parte anche dell'amministrazione un'idea che è vengano che vengono con i voti anche i lavoratori in una situazione simile, cioè qui ci sono delle graduatorie bloccate, non eh, il Policlinico Sant'Orsola non assume ancora perché non sblocca le graduatorie anche degli OSS, ad esempio, eh, in atto, dei concorsi in atto che andrebbero un pochino di ossigeno ai reparti assumendo personale e ed avendo forze fresche da poter far riposare anche gli altri, quindi queste ulteriori politiche di inserimento nei, nei reparti che non dovrebbero esserci perché ripeto ad esempio in cardiologia ci sono i, i pazienti fragili sono gli operatori sanitari sono operati e tutta questa situazione non è più un'emergenza che dopo 3 anni possa ricadere sulle spalle ancora dei laboratori che da 3 anni ci si stanno sobbarcando questo tipo di situazione